«Синку, вмикай швидше комп'ютер!» – втрутився мамин голос. «Я не заплатив за інтернет», – про всяк випадок нагадав Сергійко. «Він тобі й не потрібен», – продовжила мама. «Я навмисне відключила, щоб ти даремно Джулію не потривожив. З Канади вона нам навряд би чимось допомогла». Але ж це потягнуло за собою стільки пригод. «Пригоди, хлопче, тільки починаються». Зауважила Сніжана. В цей час у двері подзвонили. Увімкни старий комп'ютер, що зберігається у твоїй кімнаті, і увійди в серверну частину. Логін – сергуня, А пароль – ті самі цифри, що ми прив'язували до твоєї голови. А то хіба не? Сторінка 50. На цій сторінці ілюстрація. У кудлатого синього звірятка з очима, мов тарілки, з вухами схожими на дівчачі бантики, чотири лапки з гострими кіхтями. Двома він обхопив закурковану пляшку, на дві третіх наповнену рідиною. Стереже і фігурний ключ. Сторінка 51. Нема часу на розмови. Незвично сердито пролунав голос матусі. Зараз відкриється грань. І ласкаво просимо до іншого виміру. У твоєї подруги є вибір, у тебе нема. Ти з пляшечкою розчину терміново потрібен тут. Не забудь, отісадко, він же, мабуть, скучив за домом, та й тобі без нього в дорозі буде сутужно. У двері неголосно постукали. Почулися незрозумілі звуки, якийсь крегіт, ніби хтось намагається перепиляти металевий засув. «Я з тобою!» – рішуче промовила Сніжана. – В інтернат завжди встигну повернутися. «Якщо тільки нам це вдасться повернутися», – додав Сергійко. Хлопчик усього на мить замислився, куди йому краще сховати пляшечку. Він звернув увагу на кишеньку кенгуру на ковтинці Сніжани і вирішив, що то буде надійне місце. Дівчинка заховала пляшечку в кишеню, і вони, взявшись за руки, ступили крок назустріч стіні, що раптово ніби розплавилася. Видно було тільки, як дрижить повітря, ніби над догорілим вогнищем. І та драглиста маса враз поглинула їх саме в той час, коли вхідні двері квартири з грюкотом розчинилися. Але той грюкіт і ті двері... І та звична домашня обстановка залишилася десь позаду. Сергійко відчув, як кудись провалюється і летить, тільки не вниз, а вгору. Позаду залишаються вкриті павутинням старі занедбані темні стіни. По дорозі до незвіданого часу від часу трапляються тушки жирних пацюків з мордами схожими на людські обличчя. Все, як у тому недавньому сні. Тільки тепер Сергійко вже знав, хто так міцно тримає його за руку. Вісімнадцять. Наче й летіли знизу вгору, але гепнутися довелося так, ніби навпаки. Сергійко зойкнув і відразу зиркнув на Сніжану, щоб переконатися, що заповітна пляшечка не випала з кишені кенгуру. Мама ще не повідомила, що за рожчин був у тій посудині. Сторінка 52. Хлопчикові залишалося тільки здогадуватися, що то було щось, пов'язане з її дослідженнями. «Здається, я на порозі грандіозного відкриття», – пригадав слова, які мама сказала напередодні свого зникнення. «Чому ж тоді це відкриття тепер у нього в руках наглухо закупорене?» Він же думав, що відкриття якимось чином стосується навали пацюків там, удома, в рідному місті. А тепер от доводиться роздиратися на всі боки, щоб усвідомити, куди тебе принесло і що з цим робити. Ти в порядку? запитав він у сніжани. Схоже, переймався він даремно, ґрунт під ногами був ніби гумовий. При ходьбі трохи пружинив, отож упавши, можна було відчути неприємний поштовх, але не забитися. Перш ніж почати рухатись, уже в горизонтальному напрямку, маленькі мандрівники розгледілися навколо. «Як же вони живуть у цьому дивному вимірі?» – здивувалася Сніжана. А дивуватися було чому? Місце, в якому опинилися діти, було схоже на простору світлу печеру.